Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa salat wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjma'in. E falëndrojmë Allahun fuqiplot, i dërgojmë salavat dhe salam me më të dashurit tonë Muhammedit a.s. të ndruar meqë Assalamu alaikum wa rahmatullahi u barakatuhu. Po të kohemi sonte me emisionin e radhës në këtë cikl të emisioneve në kuadrë të programit tonë modelet e përkryra, sonte dhe të flasim për ndikimin e porosive të pejgamberit alayhisalatu wassalam tek të rinjet. Nuk ka dyshim se porositë dhe këshillat e pejgamberit alayhisalatu wassalam kishin një efekt jashtëzakonshëm dhe kishin një ndikim të drejtpërdrejtë tek të rinjet, tek ata të, të, të cilët ishin uh, ai grupi targetuar pri anës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndikimi i porosive dhe këshillave të pejgamberit alayhiselam tek të këtë rinjet ishte i gjitha aspekteve. Mande kundëkim dhe ky efekt ishte shumë shum i fuqishëm dhe shumë i drejtpërdrejtë tek të këtë rinjet. Unë dëshiroj të shpalos disa aspekte të efekteve dhe ndikimeve të drejtpërdrejta të porosive dhe këshillave të pejgamberit alayhiselam tek të dërguar tek të rinjet nga i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasalam. Joch sad Ne nuk mund të themi se e, na mungojnë ata të cilët na porositin. Na mungojnë ata të cilët neve na këshillojnë dhe na sugjerojnë. Mirë po, neve sad kemi një mungesë të theksuar se gjithata ato të cilët lansojnë porosi, këshilla, sugjerime, ne kur i shiqojmë anën praktike dhe efektin e këtyre porosive dhe këshillave, kuptojmë se Jo është të herë, arihet aj efekti dhe ndikimi i fuqishëm dhe i drejt për drejt i porosive dhe kshilave që lansojnë njerëzit e caktuar për balë të tjerëve apo në veçanti për balë të rive dhe të rejnjave. Nërsa, të kiderguar i Zotit sëllallahu a.s. porosit dhe kshilat e ti kishin një ndikim dhe një efekt të drejt për drejt dhe shumë të fuqishëm të këtërinjit. Për shemun, po e morim aspektin dhe sferën e diturisë i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam në vazhdimësi i kaporositë të rit dhe të rejat që kanë ambicioz karshi nxënjes së dijes kanë ambiciоз që kanë ambicie të larta përballë diturisë dhe këto porosi dhe këto këshilla pejga të pejgamberit ajsram janë pranuar prej tribeve në formën më të mirë Si rezultati i këtyre këshillave dhe porositve, fjala më ne kemi një personalitet prej trive, prej shokëve të pejgamberit e Ayshran, i cili ë për një kohë jo shumë të gjatë ka arrit të jetë njeriu më i ditur në mesin e në mesin e trive dhe ka qenë ë një personalitet i cili është konsideruar referencë për shoqërinë madje katë vlerësim E ka marr edhe kët epitet edhe nga veti dërguari i Zotit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, fjala është për Muadh ibn Jabelin radhiyallahu anhu, ku pejgamberi alayhis salam ja ka dhuru kët kualifikim. E ka vlerësuar si një referencë, si një njerëz i ditur, si një njerëz i cili është më i ditur i për gjërat e lejuara dhe të ndaluara për halalin dhe haramin dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nesër në ditën e kıyametit yeti Muadh ibn Jabel yawm al-qiyamah imamul ulema, në esër në ditën i kiametit, Muadhi ibn Gjebeli vjenë si prisi i djetarve dhe i ulemave. U prin ulemave dhe djetarve, Muadhi ibn Gjebeli si i pari i tëre. Dëndësot, të të, pejga mirë ala islam, kur ka përësit dhe ka këshilu që njerëzit të ipën pas dituris, të qasën dijes, atëherë, në mesin e tëre, Muadhi ka qenë njerën nga ata, cëllet e kanë kuptu fuqishëm këtë përësi, dhe kanë arit që të prekin shkallën më të lartë të <coughs> diturisë. Dënët, pegameri sallalane në selënëm, porosia dhe kshilla e ti nuk është kufizu vëtëm tek një njeri apo tek dë njerëz apo tek dytëri apo tek të te, tretëri. Mirë po, porosit e ti kanë qenë gjithë një efektive dhe të fuqishme. Pra ndaj, shohim se për posë muadhi bërë një gjembelit, shohim edhe të rritë të tjerë, si kurse Abdullah ibn Mas'udi i cili po ashtu është një prej shokëve të rrit të pejgamberit Alislam e që konsiderohet po ashtu njëri nga ata ato referencat e muslimanëve me dijen me dijen që ka poseduar. Pastaj e propos Abdullah ibn Mas'udit edhe Muadh ibn Jebelit e kemi edhe ë shërbëtorin e Abu Hudhaifas, pastaj e kemi edhe Ubay ibn Ka'bin radiyallahu anhu të gjithë këta i ka kualifiku dhe i ka vlerësu të jetë lartë pega meri sallallahu a.s. përshka këtë diturisë të tëre. Pastaj e kemi edhe Zejdi Ben Thabit, a radhi Allah nëhu, një djallë tjetër i ri, i cili është ndiku fuqishëm nga porosit dhe kshillat e pega meri sallallahu a.s. dhe po ashtu ka rritë dhe këtë tjetë njeri prej referencave të muslimonve, sa që në kuhën e bubekrit, a radhi Allahu anhu, Kur Abu Bekri ishte i pari i muslimanëve, ishte halifë kur filloi projektin e tubimit të Kur'anit, ngase Kur'ani nuk kishte i tubuar në një libër të tërë nga mungesa e letrës në atkohë, po flasim për një ngjallë e cila është më shumë se sa 14 shekuj. Abu Bekri vendos ti çoset këtij projekti ta tubon të tër Kur'anin në një vend apo në një libër të tërë dhe Ai ti ishte monitoruosi dhe përgjegjësi kryesor i këtij projekti u emërua nga nga Abu Bakri radiallahu anhu pikrisht ky dileshri Zeidi ibn Thabit vetëm për arsye se ishte njëri nga njohësit më të mirë të Kuranit dhe pikrisht ishte Zeidi Zeidi ibn Thabit radiallahu anhu i cili e formoi një komision dhe në atë komision bënin pjesë po ashtu njerëzit të cilët e njehnin Kuranin më së miri ishin pjesë e këti komisioni dhe këtë komision udhichej nga zejdi bën thebit deri sa këtë projekt e, përfundoj me sukses dhe arritën ta të bojnë kërë anin në një liber të vetëm. Po ashtu, në nësën të, të, të këshillat dhe porosit e pegamerit alesam, si kur e thame dhe në fillim të emisionit, kanë qenë nga aspektet e ndryshme dhe efekti dhe fuqia e këtyre këshillave dhe porositëve ka qenë gjithnjëherë i fuqishëm. Un përmend aspektin e nxënjes së dijes, diturisë, ambicies për dijen e kështu me radhë. Ë po përmendni një aspekt tjetër që rezulton me shumë fryte dhe rezultate nga porositë e këshillat e pejgamberit dreituar të rinjeve, aspekti i besimit. Pejgamberi Alayhi Salatu Wassalam me porositë dhe këshillat e tij është kujdes gjithnjë që tret të kultivojnë në zemrën dhe në shpirtin e tyre dashurinë për besimin, ta kultivojnë besimin që t'jen ata të përkushtuar të për shambull, e të devotshëm. Për shembull, ë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bë të dashur Allahun Dhul Jalal fen dhe vet personalitetin e tij besimtarve, me qëllim që ata të kultivojnë besimin dhe fetarin në jetën e tyre. Më lejni të marr një shembull Në një betejë shumë e rëndësishme në historinë islame, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një ditë para se të fillonte betejë, u tha muslimanëve dhe të pranishmëve, nesër do ta emroj udhëheqës të kësaj betaje dhe do t'ia ja bëj do t'ia ja dhuroj bajrakuin e Islamit, një djaloshi i cili e don Allahun dhe të dërguarën e tij dhe Allahu dhe i dërguar i tij e donin atë djalosh. Deri në ditën e nesërmë Qëllajm i pejgamberit ishte një lajm shumë sfidues dhe një lajm shumë provokues për kret shoqrinë në atkohë. Nga sa pejgamberi alay salam shpalli apo informoi masën nesër kur do të fillon betejë, ai i cili do të jetë prisi i kësaj betaje dhe ai i cili do ta merr bajraku e Islamit, është një personalitet, është një djalosh i ri i cili e don Allahun me pejgamberin dhe Allahu dhe pejgamberi e dojnë këtë njeri. Para mendoni vllazër dhe motra, po të ishim ne prrezent në këtë ngjarje dhe po ta dëgjonin këtë lajm, çdo njeri nga ne do të intrigohej, çdo njeri prej neve do të provoqej skajshëmrisht sa thua vallë, a mos do të jem unë njëri nga ata njerëzit që un po e duallallahun dhe të dërguarin e tij dhe Allahu dhe i dërguari ti, mua me dojnë. Në menjëz, i tij mua më doin. Në mëngjes pejgamberi alayhis salam yadhrun bayraku n-islamit dhe e emran u dheheqës në këtë betej, Aliju në radiallahu anhu dhe njerëzit e kuptojnë se kënjëri i cili e don Allahu dhe të dërguarin e ti dhe Allahu dhe i dërguarin ti e dojnë këtë njeri qenë ka një djal i ri, një i ri në mesin e trive, Aliju radiallahu anhu, si kurse këtë njërje e transmitan <coughs> Imam Bukhariu rahimahullahu ta'ala. Besimi, përkushtimi, devotshmëria, fetaria e trive qëndresa dhe stabiliteti i tyre në këtë fe ë është shfaq dhe është pa, prej të gjithve, pa për të gjithëve pa përjashtim. Madje edhe në momente sfiduese, edhe në momente të vështira, edhe në momente të sprovave, shokët e pejgamberit aleyhissalam praktikisht reflektonin ndikimin e atyre porosive dhe këshillave që kishin përfituar nga i dërguari i Zotit dhe e shfaqnin fetarin për kushtimin, stabilitetin, qendresën, besimin e fuqishëm edhe në momentet e vështira, edhe në momentet të sprovave. Fjala vien, kemi shembullin e një djali tjetër të ri, i cili është sinonimi i, i i i durimit dhe i sabrit, i cili është sinonimi i qendresës dhe i burrurisë i cili është sinonim i tërimëris dhe heroizmit, fjala është për Khabab ibnul Arat, radhi Allah anhu, një djali ri, Khabab i cili ju kishtë në nështru për sekutimit, vujtjeve, maltretimit nga ana e dhujtarve të mekes. Në ditët e para të zbritjes e Kur'anit, kër musimënët ishin një grësht, ishin shumë pak, Në mes sinëtorëve muslimanëve të rinj që kishin pranuar Islamin ishte edhe Khababi. Khabab ibn al-Arat, radiyallahu anhu. Kur dëgjuan dhe mësuan i dhujtarët e Mekës se edhe Khababi është njëri nga muslimanët, filluan ta përsekutojnë, filluan ta mundojnë, ta maltretojnë, të ushtrojnë dhun. Dhun të tmerrshme fizike mbi trupin e Khababit. Socian për një moment me hekur me me krah me me krahër të hekurit të skuqur ja kanë tërheqë mishin prej trupit. Derrisa është pa edhe janë pa edhe estrat nga trupi i tij. Në një rast tjetër e kanë ndeznë një zjarr të madh dhe pasi ka pushu zjari kanë mbet gocat e fuqishme të zjarrit të ndezura pardon nga ju e kanë zhveshur Lakuriç Khababin, më pas e kanë tërheq, e kanë zvarit duke e tërheq mbi mbi gacat dhe mbi prushin mbi zjarr. I zhveshur në trupin e tij, duke e maltretuar dhe duke i shkaktuar kësivutje Khababit, pse ishte njëri nga muslimanët i cili kishte i cili kishte pranuar Islamin. Kur kalun vite dhe u shpërngunën muslimanët prej mekes në Medin, Omeri radiallahu sahere takohi me khababin, të regante një konsiderat të lartë, një respekt të jash zakonshëm për khababin. Nga se Omeri gjëneratave të reja, muslimanëve të ri të sidit ishin ardhë më vonë, të sidit nuk kishin përjetu vujtjet dhe përsekutimin dhe maltrajtimin sikur se kishin përjetuar gjeneratat e para të muslimanëve dëshironte të vetë disai dhe të informoj për vujtjet e këtij burri si djalëri çfarë kishte përjetuar për islamin e tij trëgohet në një rast rast i vërtet në Medinë xhabbah ishte i shtrirr dhe një pjesë e shpinës së tij ju kishte zbulu dhe Omeri radiallahu anhu kur vjen e sheh pjesën e shpinës dhe një pjesë të stomakut që ishte zbulu nxiton vrapon dhe dëshiron t'i përçafon shpinën dhe barkun e Hababit njerëzit të cilët ishin në prani me Omerin dhe ata që ishin në prani me Hababin çuditen nga ky veprim i Omerit radiallahu anhu dhe Omeri më pas u thot pse po çuditeni me prim? Un, sahere, këtë veprim on sahera e shoket njëri dhe sahera kam rastin kam dëshir t'ia ja pushi shpinën, t'ia ja përçafoj shpinën dhe stomakun. Nga se ky kur ka qenë në Mekë kur muslimanët ishin pak, kur muslimanët ishin të pafuçiqshëm, i luftëtarët e Mekës kur kanë kuptuar se Khababi është bëmua musliman, e kanë ndë zjarrin e madh dhe në gacat dhe në prushin e zjarrit e kanë tërheq zvarrash, e kanë zvarrit, e kanë e kanë tërheq kështu mbi zjarr dhe i është djeg i tër trupi i tij dhe ne e dim se kur digjet trupin njëriot, atërë lëkurat kurët dhe duke në shenjat dhe gjurmet kur një njëri e djeg një pjesë të trupit, tha dhe on e, i afrohëm zotit tim duke bo këtë dhe prim përbal këti njëriu i cili ka qëndru në mënyrë stoike, ka qenë dërimtar, stabil, i fuqishem, i paluhatëshem në bindjet dhe në besimin dhe në fenet ti, dhe në thot, fal falë ndikimit të porosive dhe të kshilave të pejgamerit Al-Islam që a i ko pas kohë i ofronte dhe i drejton të shokve të ti. Në të thot, kemi edhe shumë rastet tjera në ketë aspekt që të regojnë e, qëndresen, durimin, stabilitetin e shokve të pejgamerit Al-Islam edhe në momente të vështira, edhe në, në momente krize. Në të thot, pejgamerit Al-Islam i kishtë eduku shok të ti çë fetaria dhe besimi i tyre, përkushtimi dhe devotshmëria e tyre, bindja e tyre në Fen Allahut të fuqishëm, pavarësisht presioneve, pavarësisht atakëve, pavarësisht maltrajtimeve dhe vujtjeve që ata do të përjetojnë kur vije çështja tek besimi dhe tek feja, atëherë aty muslimanët duhet të jenë të bindur, duhet të jenë të qetë dhe të mos Bëjnë pazare për fejnë e tyre me asnjë qëmim dhe pikrisht ishen këshidat dhe porosit e pejga merit a isam përëmtimit hynore që jepen ato efektet dhe u pa ndikimi i fuqishem në jeten e shokve të pejga merit sallallahu aleyhi vësallem. Ne do të bëjmë një pushim të shkurtur me njerë do të këthemi pas pak me vazhdu me pjesën tjetër të emisionit tonë, insha Allahu tala. Ta Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mish tandëruar, po vazhdojmë me pjesën e dytë apo apo me pjesën e mbetur të emisionit ton. Për gjithat ata të, të, të cilët eventualisht janë kyçur me vonesë në këtë emision, sonteemi duke folur për ndikimin e porosive të pejgamberit Alayhis salam tek të trinit. Tham në fillim të emisionit se porositë, këshilla dhe sugjerimet e Resulit Alayhis salam, të cilat i ofronte të rivëve, kishin një ndikim dhe një efekt të jashtëzakonshëm në jetën e tyre dhe ndikimi dhe ndikimi dhe efekti i porosive dhe këshillave të pejgamberit tek terrenet reflektohej dhe manifestohej në të gjitha sferat e jetës. Përmendëm disa prej aspekteve të jetës ku shihej drejt për drejt ndikimi dhe fuqia e porosive dhe këshillave të pejgamberit aleyhissalatu vesselam. Dëshiroj të përmend një aspekt tjetër. I dërguari i Zotit në porositë dhe në këshillat e tij, të cilat u drejtonte terreneve, ai Me këshila dhe porosit e ti, ishte a që i fëqishëm sa që i bënd të njerëzit të ndryshojnë rënësisht në jetën e tyre. I til është islami. Të tila janë porosit e Kur'anit famlar dhe porosit e profetiket Muhammedit Alisam. Edhe ne në kohën tonë, shpeshhere jemi dëshmitar të disa njerëzve të cilët Në momentin kur e kanë hapur zemrën e tyre për ballkëshillave të Kuranit dhe të pejgamberit e sas, jeta e tyre kanë ndryshuar rrënjësisht. Kështu pejgamberi Al-sallatu alayhi ve salam me këshillat dhe porositet e tij të fuqishme ua ndryshonte jetën në mënyrë thelbësore disa trinjeve. Më lejoni të marr një shembull nga ky aspekt. Një djaloshiri i cili në thelb kishte ndryshuar tërë jeta e të tij është Musab i Ben Omejri radi Allahu anhu. Musab i Ben Omejri ishte mekkas, jetonë të në mekkë. Vinte prej një familje aristokrate, një familje e pasur. Për indrit e Musabit, babaj dhe nëna e ti, kanë pasë kujdes të veçanë për Musabin, për ushqimin e ti për garderoben e ti, për duke në ti, musabi në atë botë ka e tu në lukës. Parëmëndoni, garderoba e musabit në meke, por osite i enkas për të prej jemenit. Që që njëmi shtë ndëruar gjithmonë kër flasim për njëjarje prej këtë, prej pre, përëngjarje një, për nga ajo ko, nga koha e rësulit kur ka jetu para katër më të shekujve, duhet të kemi parasysh faktorin ko, kontekstin kohor. Sot nëse një njëri bën një porosit garderobës prej një shtetin një shtet tjetër, nuk është edhe shumë e vështirë, për arsysh se koha moderne i ka bët të leta këto gjera. Mirë, po ne përflasim për një ko para katër më të shekujve, ku posta e kostë tonë moderne, shërbimet të cilat ofronë posta, e mekanizma tjerë nuk kanë egzistu, kanë qenë inexistent. Dhe të porositët për poro garderobë speciale prej njëmenit, ma arë në medine, në meke, ka qenë kogja e vështirë, dhe kostoja e kësaj ka qenë mjaftë e lartë. Për indritë e musabit, kanë porositët garderobë speciale për musabin. Madje, aq ka qenë i veçantë musabit, sa që parfymin të cilën e ka përdorë musabit, parfymi i ti ka qenë i veçant, special, sa so që të rrit e mekes e kanë dit, kur musabi ka kalu pra një rrugë, pra një lagje, e kanë dit nga aroma e parfymit, se parfymat e ti ka në qenë dhe veçant, vetëm për musabin. E dini që ka ndodhë me këtë gjalosh? Momentin kur këj gjalosh hapë zemrën e ti dhe mendjen e ti, porositë e Koronitë dhe porositë Muhamedit al-Islam yeta e, e tij ndryshon rrënjësisht. prej një djaloshi i cili ishte sinonimi i jetës luksoze. Momentin kur e pranon Islamin, Mus'abi ibn Umeyri kthehet një njëri, në një njeri në një njeri shumë të rëndëmt. Në fillim kur prindrit e tij dëgjojnë se Mus'abi ka vendos dha shtbë musliman fillojnë t'i bëjm presion dhe provojnë t'ia ndryshojnë mendjen që të qenë dorë nga Islami mirë po musa bi ishte i vendosur dhe me një herë mas një kohë jo shumë jo shumë të gjatë si musliman si njëri rendon musa bi prej një dialogu i cili kishte garderobë të veçant, e cila porosit e i prej jemenit, Musabi ishte një njëri që në robat e ti shiheshin edhe harnët. I vijë, dhe më thonë, robat dhe garderobë e ti mu nuk ishte speciale, ishte e konsumuar, e vjetër, e harnuar, mirë po kjo nuk i bënd të përshtypje, nuk i bënd të përshtypje Musabit. Sa që subhanallah, Musabi në beteje në Uhudit mbetet dëshmor dhe kërvjen momenti pasi përfundon beteja im ledhin trupat e pajet dëshmort e Uhudit Musabi ishte në mesin e tyre i thojnë shokt pejga merit a.s. ojderguar i Zotit si do të vëprojnë me Musabin nga se ne e dim nga dispozitat fetare e islame dëshmori i cili mbetet në luft Trupi i tij, i gjinazia e tij nuk pastrohet, edhe nuk çefinosen me çefin, mirëpo ai varrohet me ato rroba të cilat ka mbetë dëshmor në luftë, nga se ka status dhe special të veçantë. I thojnë Oj dërguar i Zotit, si të veprojmë me Mushabin, se prej gjoksit edhe lart kokës tij nuk ka rroba, atja mbulojm gjoksin edhe kokën e prej gjurit të tij e poshtë këmbëve të mbetet këto pjesë e pa mbuluar apositve projmë. I derguar i Zotit tha, parëmendoni po flasim për këtë gjalash, i cili ka jetu jetë luksoze, ka pas familin shumë pasur, mirë po islami ka bo që kënë njerit të ndryshon rënjësisht. I derguar i Zotit tha të mbulajni kokën dhe gjoksin, nërsa shko meri një disa gjethet të një pëme, të një lule, a ku e di une, të mbulohet gjuri dhe pjesa e posht me një e këmbëve të tij. Do të thotë nuk i kanë në përshtypje musabet këto ndryshime radikale që kanë ndodhur në personalitetin dhe në jetën dhe në jetën e tij. Më lejoni të marr një shembull tjetër të ndikimit të porosive dhe këshillave të pejgamberit alayhi salatu wasalam në jetën e shokëve të tij. I dërguar nga Zoti në procesin e edukimit të tij që i edukonte shokët e tij, në mëstjerrash i ka eduku shokët e ti me këshilë dhe porosit e tia, sallallahu a.sallem, që ta kuptojnë realisht peshen dhe vleren e jetës në këtë botë. I ka eduku shokët e ti derinat masë sa që ata të mos jenë viktim e knasive dhe joshjeve të jetës e kësaj bote në logaritë të botës e amëshimit duke humbur për jetësin në akhiratë. Pejgamberi Alayhiselatu Wassalam i kishte edukuar shokët mbi këtë frym. Mirpo edhe pas ndarjes së pejgamberit për jetën e kësaj bote, shokët e tij e vazhduan edukimin në këtë frym. Më lejoni të them një shembull më dashtor i cili tregon në formën më të thjeshtë dhe në formën më praktike si e kanë kuptuar jetën dhe qenësit e kësaj bote shokët e pejgamberit Alayhiselatu Wassalam. Në kohë në Hazreti Omerit, Radi Alanhu, kër Omeri ishte i pari muslimanve, endë një pjese madhe e shogëve të pejga Merit ishin gjallë. Nuk ishte kalu shumë ko prej, kër ishte nda pejga Merit e samë prej jetës. Omeri Radi Alanhu, si i pari muslimanve, vendosë ti testoj, tu abën një test, shogëve të ti të shiqen se, a mëz valë, kanë lajthitë, në raport me kënaqësi të mirat të kësaj jete dhe në raport me botën e përjetësisë e ta mëshimit në ahiret. Vendos ti testoj dy burra, dy personalitete fuqishme të fesë islame, Muadh ibn Jabalin radhiyallahu anhu dhe Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Të dy vendos t'u dërgojnë nga një dhuratë Muadh dhe Abu Ubeida Durata ishte çdo njeri i ia dërgon nga 400 dinar ari. 400 dinar ari, muahid, 400 dinar ari, Abu Bedes. Mishtë ndëruar ju shqius të respektuheshëm, sa për sqjegim, dëshiroj t'ju informoj, ë 1 dinar ari në at kohë vlera e një dinar ari me kohën ton është diku afër ë 3.75 gram ari një dinar. Një dinar ari ka vlerën e 3.75 gram ari. Të thot, njërit ja ka dhuru 400 gram tjetrit 400 dinar ari tjetrit 400 dinar ari që i bje për a fërsisht me shumë se 1 kg e gjys ari, gjdo njërit për tërë dhërat. I ka thonë shërpëtorit omeri, kur shkonë të muadhi dhe ja bënë këtë dhërat, mundohu e, të qëndronë pak në shtepin e ti, kinëse këndonje nevojë apo ku ta di unë me qëllim që të shiqën se çka po vepron Muahdhi dhe si po vepron me atë sasi të madhe pasuris, të pasurisë, njëjtë veprat dhe tek e Obeide. Foi në shoqëtorët e Omerit kur kanë shkuar dhe i kanë bënë kët dhuratë Muahdit, thot Muahdhi menier kafillu me isprënda. Ës aktivizu u ka jap lë mosh të tjerëve, të afërmive, thot saqë në fund për shtëpinë dhe familjen e tij i ka lënë vetëm dy dinar ari. Prej 400 dinarve, dy dinarja ka lënë familjes e ti. 398 dinar i ka shpërnda lëmosh sadaka. Njëjt ka vepru edhe e bobejde. Kur kanë arë dhe i kanë raportu Omerit, si kanë vepru këta njerëz? Për këtë gjë, atëhere Omeri është gëzu te mase. është gëzu te mase dhe ka thënë e falendrojë zotin që shokë të mi bashkëpontorët e mi, partnerët e mi, vazhdojnë të mbesin besnik në atëfrymen në të cilën në ka edukui i derguar e Zotit në raport me knasit e jetës kësaj bote edhe në raport me boten e amëshimit dëndësot dunjaja nuk i ka habit dhe nuk i ka mashtru shoket e pegamerit salallahu aleyhi vësallem. Por osit dhe kshilat e Muhammedit aleyhisselam drejtuar të rinjeve dhe sahabëve në përgjësi kanë qenë ashtë efektive dhe ashtë direkte dhe të fëqishme, sa që shoket e pejgamberit dhe të rritë nga shoket e ti, kanë arritë praktikisht të manifestojnë dhe të shprejnë besimin e fëqishmë të të tërë, të në jetën e tërë të, të praktike, duke e manifestu besimin e tërë të të në veprat e mira. Në veprat e mira. Të regohet për Abdullaj Ben Omerin, radi Allahu anhu, kur ka ra natën me fjetë, afër shtratit, ka pas një enë me uj, e cila i ka shërby për me mara vdes. Brenda natës, tri derin katër herë, Abdullaj Benomeri, është zgju, ka mara vdes, ka falë në maznatë, prap është këty në shtrat, ka pëshu, prap mas një kohë, është zgju, ka falë në maznatë, sa që thonë djetarët, sikur gjumi i ti gjatë natës, ka qenë sikur se gjumi i shpezve. Dënë tëtë, ka fjetë për pak qaste, i ka dalë gjumi, e ka pasë ujnë pranë shtratit, ka mara vdes, është hynë, ka hynë namaz, ka falë pak kohë namaz, prapër është këthi shtratit, në të tësatë kështu kanë qenë të mishruar me adhorimin shok të pejga mirit e isam, nga se porosit dhe këshilat e pejga mirit e isam, kanë rezultu me besim të fëqishëm, e besimi dhe fetarije atyre fëqishme, është manifestuar praktikisht në veprat e mira nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemë një shembull tjetër kuremi tek bamirësia nga një shok tjetër i pejgamberit e Hasan, i cili nga porositi dhe kështillat e pejgamberit e Hasan, ë nga fuqia dhe ndikimi i atë porosive treguohet fetaria dhe devotshmëria e këtyre burrave në këtë aspektin e bamirësisë. Fjala është për Ebu Talhan radhiyallahu anhu. I cili ishte pri banorëve të Medinës, e, e, e i cili ishte një njeriu shumë i pasur, e pasuria e tij, në mesin e pasurisë së tij, ai ishte një njeriu që posëdonte plantazhe të, të shumta të, të hurmave dhe në mesin e plantazheve e kishte një bashqë për merak pranë xhamisë së pejgamberit alay salam dhe ajo bashqja ishte karakteristike se kishte llojin e hurmave më të shijshme dhe kishte ujë të mjaftushëm ajo bashqë e cila ishte prëngja mispega me të esam, e të cilën bashqë mëse shumëti e donëte e butalëha dhe përfitonëte nga aspektin material, mëse shumëti nga jo. Kur ka zbrit ajeti nga Kur'ani famlart, i cili vjenë prej kaptines Ale Imran, ajeti 93, 92, lënë të nëllu lëbirrë, hëtë të të mfikumim me të hibbun, Allah u fëqiplot të thëtë, ju nuk do të arini ba mirësin, apo kulminacionin e mirësisë, Derisa nuk e shpenzoni ato te cilin e doni më së shumti. Kur ka zbrit ky ahet, ka ardha Butalhat er Rasulillahi alayhis salam, ka thonja ya Rasul Allah, "Edinat kopshtin që e kam pran gjamis." I tha po, tha ti edin se aty e kom llojin më kvalitativ të hurmave dhe ti edin se ajo pjesë e ajo ajo bashkë ka më shumë ti vlerët e ona, unë dëshiroj atë, ta lëp për Allahun dhe e keti në dispozicion veprosi ti duash i sa pejgamberi Abu Talhas po çfarë të shtyn ty me buket veprim tha o i dërguari i Zotit e kam dëgjuar fjalën e Allahut kur të zbriti ty ju nuk do të keni mundësi të arrini bamirësinë derisa nuk shpenzoni atë të cilën e doni më së shumti për mua kjo bosh që është më e dashura për mua për mua kjo bosh që ka vlerën më të madhe prandaj dëshiroj këtë ta ofroj për hir të Allahut ja e keni në dispozicion dhe ti i lirë me vëpru, si të duash me këtë pjesë të bashqës. Pega Mbire A.S. mbeti e ishtangur dhe pas këtive primi e bërë një koment duke i thënë ah sa shumë ke fitu ah sa shumë ke fitu në këtë të rekti që ti e bërë me Zotin Tënd i tha Ebu Talhës radi Allahu Anhu. Një aspekt tjetër Indikimit dhe efektit të porosive dhe të këshillave të pejgamberit tek të rinjët është se pejgamberi Alaihissalam është kujdesur dhe i ka ra fuqishëm, i ka mshuh fuqishëm aspektit të edukatës në përgjithësi. Në veçanti edukatës me prindrit. I dërguar i Zotit i ka edukuar të rit dhe të rejat që të jenë të edukuar me prindërit e të tyre, të që të jenë të kujdesshëm, që të jenë bamirës që të ndërojnë dhe të i respektojnë prindrit e tyre, dhe porosite Resulullah, a.s.a. në këtë aspekt, kanë qenë të fuqishme dhe ndikimi dhe efekti porosivit e ti është reflektu praktikisht në sieljen e tërive për balë prindreve të tyre. Gja që ne sëtë, me ndaj, zote e din mësë miri, ma thotë mendja se një prej projekteve shumë svidu se tani në vatanin tonë, në Kosovën tonë, është edhe këj projekt, brezat dhe gjeneratat e reja, me të vërtet janë para një sfide të madhe para këti projekti, si jelja për balë prindrëve tonë, edukata, cilësia e edukates, si jelja jonë, a është kualitative, respekti dhe nderi që kemi kujdesin për prindrit tonë, në qëfar nivelli është? Mendoj se, dita ditës, kjo vlerë po zbehet në shqoqërinë tonë. Pra ndaj unë konsideraj se kjo është një projekt svidus që ne duhet të mobilizohemi dhe dhe projmë, fuqishëm, që të mos lejojmë që kjo vlerë të cilën e kemi trashegu nga të parët ton, e cilë është e bërmosur fuqishëm me përësit e kurani dhe mësimit e pegamerit të nasbehet. Më leoni të mërë ca shembuj nga kjo aspekt. Usama Ebni Zeidi Radi Alan Huma ka pas edhe kjo një plantaj të hurmave nga se Atat se kanë pas plantazha dhe bashqe me hurma, kanë qenë të pasur, ngasë ne diim se gadishulli arabik karakterizohet si një territor me shkretir, me tokë jo shumë pjellore, me thatsi, po oj, andaj gjithat ata që kanë pas bashqe të hurmave e kanë pas një burim të fuqishëm ekonomik. Usam ibn Zeidi ka qenë till, para më ndoni për një rast, nana e tij ka kërkuar një shërbim nga Usamia nga një trup i palmës të hurmës dhe Usamia ka reaguar më një herë, saqë so është detyruar me shkatrur një, një një një një palm të hurmës dhe kur e primi, ka parë pejgamberi Alsad Sallallahu Alajhissalam duke bërë veprimi, ka thon, "O Usame, pse po vepron kështu?" Tha, "Wallahi ya Rasulullah, nëna ime ka kërkuar një shërbim, nëse s'e nevoja, un do ta të humbi tër bashçin tim, për nënën time. Do ta të humbi tër, do ta të flijoj tër bashçin tim për nënën time." treguohet se Abu Huraira radiallahu anhu nuk ka shkuar me kry haxhin derisa nuk i ka vdek nana e tij kur i ka vdek nana e tij ka shkuar me kry haxhin nga se nuk ka nuk i ka leju vetes Abu Huraira të largohet nga nana e tij respektivisht nga shërbimi ndaj nanës nga se kryeari i haxhit zgjat disa ditë dhe është frikuqë që mos nana e tij do të mbetet keç nga shërbimi, nga nevoja, nga kujdesi që e buhurera Radiallahu anhu ka tregu për nonën e tij. Doncët e ka privu veten për një kohë të gjatë edhe nga haxhi, nga kryerja e këtij obligimi vetëm e vetëm që të mos jetë larg prej obligimeve ndaj nanës së tij. Po ashtu e Muadhib ibn Amr kur ka kuptuar se kur ka pranuar Islamin, kur e ka kuptuar se i luftart, adhuruesit e idhujve do të shkojnë përgjithmonë në zjarrin e xhenemit, nuk është qetçu, nuk është qetçu deri sa prindrit e tij e kanë pranuar islamin. Çfarë është qetçimi dhe çfarë Brenge ka thënë për këtë djalosh, pse prindrit e tij nuk kanë qenë musliman? Pse prindrit e tij kanë vazhduat të jenë adhurues të idhujve dhe ai nuk është rrëhatuar për asnjë moment, derisa nuk e kanë pranuar islamin prindrit e tij. Pastaj e kemi shembullin e Jaferit radhiyallahu po ashtu i cili ka qen shumë i kujdesshëm dhe i edukuar me prindrit e tij, të gjitha këto do të thonë shembuj janë shembuj praktik që ne shpalosëm disa aspekte të ndikimit dhe efekteve të fuqishme të porosive dhe këshillave të pejgamberit alasam dreituar të rinjeve. Në fund tek emisioni Dëshiroj të theksoj edhe një gjë. Gjithata ato që porositin dhe këshillojnë të rinjet dhe të tjerët në përgjithësi duhet të jenë të sinqertë, duhet të jenë të sinqertë, duhet të jenë të shkathët, duhet ta njohin këtë marifet nëse ne dëshirojmë që porositët dhe këshillat tona të jenë efektive, të kenë ndikimin e durr dhe të rezultojnë me rezultate dhe frytë praktike. Lusi Allahu ul Xhelal që të na jap sukses edhe mbarësi në punët tona duke lutur Allahun ul xhelal që deri në takimin e radhës të gjithë ju miqtë e nderuar keni në mbrojtjen dhe qetësinë e Krijuesit subhanahu ta wa taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.